ישעיה, פרק כ"א מסע מדבר ים, כסופות בנגב לחלוף, ממדבר בה, מארץ נוראה. חזות קשה הוגד לי, הבוגד בוגד, והשודד שודד, עלי אלם, צורי מדי, כל הנחתה השבטתי. על כן מלאו מותני חלחלה, צירים החזוני, כצירי יולדה, נעוותי משמוע, נבהלתי מראות. טעה לבבי, פלצות ביעתתני, את נשף חשקי שם לי לחרדה. ערוך השולחן, צפו הצפית, אכול, שתו, קומו השרים, משכו מגן. כיחו כה אמר אלי אדוני, לך האמד המצפה. אשר יראה יגיד. וראה רכב צמד פרשים, רכב חמור, רכב גמל, והקשיב קשב רב כשל. ויקרא אריה, על מצפה אדוני אנכי עומד תמיד יומם, ועל משמרתי אנכי ניצב כל הלילות. והנה זבה רכב איש צמד פרשים, ויען ויומר.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 כי חו אמר אדוני אלי, בעוד שנה כשני שכיר, וחלה כל כבוד קדר, ושאר מספר קשת גיבורי בני קדר, ימעטו. כי אדוני, אלוהי ישראל, דיבר.